Настани се удобно. Затвори очи. Обърни за кратко внимание на дишането си. Докато фантазията ти се подготви достатъчно за едно пътешествие в миналото, което още е степ. И сега Представи си, че се намираш в киносалон. Може би е познат от посещението на скоро или преди няколко години. Това сега няма значение. Там, където те отведе спомена, от който идва поканата за една много специална Филмова прожекция. За теб. Само за теб. Настани се на този ред, на който обичаш да бъдеш най-много. Избери мястото си в залата. Сега ти имаш избора. Сега. Ти можеш да избираш. И всичко, което избереш, ще се случи. Къде да седнеш? Как да се почувстваш добре? Какво да гледаш? Защото киното в този час работи специално за теб. Това е твоят час. И ти можеш да го използваш, за да се забавляваш и да се наслаждаваш и да потъваш в мечти и в чувства, които се събуждат в теб по време на този сън който е всъщност едно събуждане и едно връщане към себе си там, където винаги ти се е искало да стигнеш. И сега Усети колко удобно е креслото, от което ще наблюдаваш филмовата прожекция, докато светлините постепенно угасват и усещаш допирана да на ръцете си в облегалките и постепенно става тъмно в залата и гръбът е удобно отпуснат и седалката мека. Така, че още докато екранът е бял, ти можеш да започнеш вече да потъваш все по-дълбоко и по-дълбоко и по-дълбоко в това пътуване. И сънуване, където ти си специален гост и специален участник. И този, който състава сънищата, докато излизаш от себе си. В очакване на началото на прожекцията, за да видиш себе си там, в залата, в гръб, там, отгоре, от кабинката на кинооператора. И откриеш с удивление докато очакваш да започне киното, че ти си който ще пуска филмите. Ти си също, който избира програмата. Ти приготвяш сега първата лента и през прозорчето в полумрака виждаш единствения гост себе си, който очаква с любопитство и нетърпение. Началото, очаквано толкова, дълго време. Но този път ти е съвсем удобно и леко. И можеш дълго да останеш така. А докато гледаш себе си в залата горе, вече са готови кутиите с лентите, които искаш да покажеш на себе си тази вечер. От едната страна на машината са ролките с много избирани филми, които са те придружавали през годините, гледани в различно време. На различни места, с различни хора, филми, които са събудили нещо в теб, което след това дълго те е съпътствало и дълго не е било забравено, и дълго те е водело като нишка в живота. Или е напомняло за себе си в някой момент. Или по време на сън, когато внезапно, силно и е събъждало в теб чувства, които променят и заедно с тях има още една колекция. Този път катри от твоя собствен живот. От твоето участие в киното. Може би напълно непознато за публика. Моменти от собственото ти съществуване или пътуване. Различни моменти. Много различни филми От неща, които са се случвали с теб Ленти На които присъстваш ти на екрана В ролята на себе си И сега ти предстои да видиш Избрани кадри от тях Редом си избраното от твоите любими филми назад през времето, назад през годините, в тази много специална филмова прожекция само за теб, само за теб. И ти зареждаш първия филм на машината. А от зрителския ред преживяваш как лъча светлина над главата ти оживява екрана и те поглъща. Точно така, както напълно те беше погълнал този филм, когато го гледаше тогава. Може би точно в този салон. На екрана, както започваше някога всяка прожекция, първо минават цифрите, изписани в бяло, укратени в кръг, който се затваря бавно. Седем. 6 5 4 3 2 1 Много дълбоко. Филмовата прожекция започва сега. И ти гледаш отреда на зрителя любимите си филми, най-напред тези отскоро, а после онези от преди година и няколко години и още няколко години назад и още... Няколко години назад. Но само филми. Само герои. Само сюжети. Само гласове. Само действия. Само изражения. Само истории. Само лица. Само клетки, само думи, само солзи, само чувства, които наистина са оставили следа в теб, които наистина можеш да си припомниш и днес които наистина са се превърнали в част от теб. Са в теб. И ти ги носиш в себе си. И сега, докато ги гледаш отново на големия екран, отново си с тях. И отново си в тях. В сърцето си. И отново сърцето ти може да бие с действието. И отново можеш да задаищ И отново можеш да плачеш с героите. И отново Можеш да се смееш с героите. И отново Можеш да живееш. Изцяло сякаш си на екрана. И отново Музиката И гласовете И звуците са в теб. И ти отново Губиш представа. Дали си в салона или в онова, което върви на екрана и което изцяло усещаш в себе си. И ти дишаш с дъха на сцена. И изтръпваш във вълнението на действието. И светът на залата отдавна не съществува. Защото е напълно заменен със света на екрана. На който се редуват. Така както ги подреща кинооператора. В една непрекъсната прожекция, в една все по- завладяваща прожекция, все по-вълнуваща прожекция назад и назад и назад в твоето минало. Филмите, които си гледал с филмите на твоите собствени преживявания не по-малко спиращи дъха не по-малко променящи не по-малко важни моменти от живота епизоди от едно пътуване Срещи, усилия, опити, успехи, тъжни и весели случки, синьо небе, нещо, което те разплаква. Казана дума от някой. Нежност усмивка, свобода, режещ въздух, облаци, отново припускане, зелени треви, пътища, звуци. Твоят живот все е по-назад към миналото, такъв, какъвто невидимата камера го е уловила. Някой път фетър план. Някой път отдалеч. Забързани кадри. Или бавни движения. Ярка светлина. Или полумрак. На екрана всичко, което се е случвало, докато го гледаш сега, отново си в него, и го гледаш и си в него, и го гледаш и си в него, и можеш едновременно да преживяваш и да бъдеш зрителя. Така както само в едно кино това е възможно. Съвсем фантастично и съвсем наистина. И в същото време ти си също така в кабината на кинооператора и сменяш ролките и годините все по-назад към миналото. Все по-назад към миналото. Ти си свидетелят от високото из всяка по-стара ролка, която поставяш в машината, гледаш в прозоричето и виждаш и наблюдаваш не само себе си на екрана, но и себе си на зрителския ред в залата как стоиш все там на този ред и гледаш с очи поголнати в екрана. влъча светлина, шума на машината, съвсем равномерното въртене на лентата пред източника на светлината, и отгоре можеш да забележиш също. Как с всяка по-стара лента сложена в машината. Как с всяка по-стара лента сложена в машината. Салонът се променя. Това вече не е салонът от днес, а този от вчера. Това вече не е салонът от вчера. А този от преди няколко години и после от младостта или детството? Ти помниш как изглеждаха тогава седалките, вратите, екрана? Какви бяха насядане по други? какви звуци издаваха, какъв беше звукът на машината, шумът, който правеха зрителите, стъпките на разпоредителката, може би, малката светлинка, изход. Малката светлинка, изход над вратата. Тълпата на излизане. Начина, по който посрещаше дневната светлина. Без да можеш да се освободиш напълно още от светлината и музиката на прожекцията. И заедно с това. Заедно с промяната на залата. На преминаването от зала в зала отгоре, през прозорчето на кинооператора, можеш да наблюдаваш и как се променяш самия себе си на зрителския ред в салона. С всеки следващ по-предишен филм, стъпваш в образа на човека, който си бил тогава когато си гледал този филм наистина. Все попреди, все попреди, виждаш как се променя тялото, облика на тялото, което става все по-младо, както е било във времето. Косата, ръцете, корема, мускулите, лицето, дрехите. Всичко в теб, като в една машина на времето. Очите ти отправени към екрана. Докато преживяваш ставащото там. И сега можеш да преживееш връщането назад във времето отвътре. С всеки филм на екрана. С годините назад на екрана. с всяко преживяване назад във времето с всяко преживяване назад във времето, на което сега сме обърнали посоката, което е напълно, възможно и истинско в едно кино, по време на тази специална филмова прожекция. Усещаш как пътуваш назад към себе си. Назад те води картината. Назад те води музиката. Назад те води променищият се стол, който се връща към салона от миналото. И към салона от миналото. И към салона от миналото, И ти си сега себе си от предишния филм. И ти си сега себе си от предишния филм. И всеки нов образ на екрана е стъпка към минало преживяване. И към миналото ти усещане за себе си. Може би вече изгубено, но сега отново намерено. И отново съвсем истинско. Както е било тогава. Точно по същия начин. Все по-дълбоко. Все по-дълбоко. Към себе си. И ето, че прожекцията свършва. Всичките ленти са вече. Ти си горе и пускаш светлината в салона. Може би още продължава музиката. Ти си горе и гледаш от прозорчето себе си в гръб. Там в салона от миналото. Където те отвяла последната от пътуващите назад ленти. И аз не зная на колко години си сега там, в салона и колко години са минали и колко години е разликата между теб в кабината на оператора тук и сега и теб, зрителя, който е пътувал във времето. Но ти можеш да го прецениш като гледаш образа на себе си в залата. Може би са минали няколко години, или десетилетия, или там си съвсем дете. Първото посещение на кино, което помниш. Или дори не си мислил че си запомнил до сега. Но сега ти можеш да излезеш от кабината, да се спуснеш по стълбите, да отвориш леко вратата на салона и да приближиш в тишината към този образ на себе си. Който още очаква на мястото си пред белия екран, без движение. Да седнеш нареда до него, да бъдеш до него, да бъдеш до него наистина. И аз не знаят. Какво можеш да направиш в този момент, но ти можеш да направиш всичко, което ти се иска, на тази особена среща със себе си от миналото. Може би искаш да кажеш нещо важно на себе си от миналото. Нещо, което си научил през годините. Нещо, което знаеш, че може да промени посоката на живота му. Може би искаш да му кажеш думи на или на приемане, или на приятелство, или да се усмихнеш. Или просто да помълчиш. Сега ти си заедно с себе си от миналото. Можеш да протегнеш ръка. Можеш да усетиш. Как в тази среща се заражда една нова енергия, която ще ти дава сили да продължаваш. И тогава, и сега. И понеже сте сами в този салон, запазен за тази напълно специална прожекция, можете да останете там двамата толкова дълго, колкото ви се иска и колкото имате нужда. И да си кажете и да преживеете всичко, което толкова дълго сте чакали да се случи. Далеч във времето. Далеч във времето през всичките тези години и всичките тези филми и всичките тези пътища. И тогава специалната филмова прожекция може да завърши Образът от миналото да изплетне така както изплетнява екранът след последния кадър от филма. И ти да излезеш от залата и да се върнеш към дневната светлина и да продължаваш да носиш и да продължаваш да носиш светлината от тази специална филмова прожекция в себе си. to you, you merit his appeal he wants you so he wants to be beside you then you pass by giving him the other side of you like the mystics do so that every time he moves I must confess Whatever I see I'm meant to be there with you Than the nearest heartbeat longer than expected, they were great. Oh love, oh love, just to see them acting on the silver screen. Oh my cargable fair bites, Moreno Sullivan, fantasy. i really talked have been searched, but what you, you don't realize is that in the back of the, the Morty's is I have it.